Швидкі перемоги Енергія поступу підживлює вашу мотивацію. Вона змушує вас рухатися далі. Вона надихає вас. Без неї ви далеко не підете. Якщо ви не маєте мотивації робити те, що робите, ви не досягнете доброго результату. Енергія поступу виникає тоді, коли ви успішно завершуєте одне завдання, а тоді беретеся до наступного. Ніхто не любить застрягати на одному нескінченному проєкті, у якому не видно чіткої лінії фінішу. Рити шанси цілих 9 місяців і не мати результату, що його можна було продемонструвати, таке реально зіпсує настрій будь-кому. Зрештою, ви попросту перегоряєте. Щоб підтримувати енергію поступу і вашу мотивацію на належному рівні, сформуйте звичку здобувати маленькі перемоги на шляху до мети. Навіть незначне просування може дати позитивний поштовх вашій роботі. Чим більше часу забирає якась справа, тим менше, ймовірно, що ви доведете її до кінця. Коли ви спершу щось зробите, а тоді запропонуєте це споживачам, тоді ви відчуваєте прилив позитивних емоцій. Запланувати меню на рік наперед – це нудно. Придумувати нове меню, подати страви, а потім отримувати відгуки – ось це захоплює. Тому не чекайте надто довго, бо ризикуйте загасити вогонь свого ентузіазму. Якщо ж ви конче мусите працювати над тривалим проектом, спробуйте виділяти один день на тиждень або один на два тижні для маленьких перемог, які будуть підживлювати ваш ентузіазм. Маленькі перемоги дадуть вам нагоду порадіти і стануть джерелом добрих новин. А ви ж бо потребуєте безперервного потоку добрих новин. Коли кожні два тижні ви можете оголосити про щось нове, це додає енергії вашій команді, а клієнтам створює привід потішитися. Отже, запитайте себе. Що ми можемо зробити за два тижні? А тоді зробіть це. Випустіть продукт у світ і дозвольте людям користуватися ним. Чи покуштувати, чи погратися. Чим швидше продукт опиниться в руках споживача, тим краще для вас.